– Speranța! – Pista no? Sub capitolul 4 21 iulie – Bună seara! – spuse Sade, unei pisici negre care îl privea cu neîncredere. Se ridică de la masa lui din cafenaua Granha, întinse mâna, pisica se pierdut din nou în mulțime și în noapte. – De când cu revoluția și pisicile sunt libere, dar eu tot le inspir dezgust. Am rămas un asuprit. – la loc, sucitule! – spuse Lopez. Pisicile sunt niște jigodii neprietenoase și poate fasciste. Câinii și caii sunt niște nătărei, n ce face cu ei în sculptură. Singurul prieten al omului e vulturul din Pirinei. Când mă pasionau răpitoarele, aveam un vultur din Pirinei, e o pasăre care nu se hrănește decât cu șerpi. Șerpi costă scump și cum nu puteam fura de la grădina zoologică, cumpăram carne ieftină, o tăiam în fâșii. Le fluturam în fața vulturului și el, amabil, prefăcându-se că se lasă păcălit, le înghița cu lăcomie. Aici radio Barcelona," spuse megafonul. Tunurile capturate de popor sunt îndreptate împotriva capitaniei, unde s-au refugiat șefii rebeli." Uitându-se la Alcala și luând note pentru articolul său de-a doua zi, Sadei observă că sculptorul cu nasul lui coroiat semăna cu Washington, deși avea buza de jos prea groasă și părul moțat, dar mai ales cu un ara specie de papagal, cu atât mai mult cu cât López, în acea clipă, își fâlfâia aripile. Intrați în scenă!" zbieră el. Se turnează!" În lumina strălucitoare a lămpilor electrice, Madridul deghizat cu toate costumele Revoluției era un imens studio nocturn, dar López se calmă. Veneau milițienii să-i strângă mâna. Își câștigase popularitate în rândurile artiștilor ce frecventau graha nu din pricină că în ajun trăsese cutunul de la montani, ca în secolul al XV-lea, sau datorită talentului său, cât pentru răspunsul dat-o dinioara atașatului de ambasadă, care-i ceruse să sculpteze bustul ducesei de alba. Numai dacă pozează ca hipopotamul. Cât se poate de serios. Înfundat întotdeauna în grădina zoologică, cunoscând animalele mai bine decât Sfântul Francisc, el susținea că hipopotamul venea dacă era fluierat, stătea foarte liniștit și pleca înapoi când nu mai avea nevoie de el. Duce sa imprudentă scăpase de altfel destul de ieftin. Lopesc sculpta Diorit, iar modelul, după ce l a ore întregi ciocănind ca un potcovar, își vedea bustul progresând cu șapte milimetri. Trecură niște soldați cu mânecile suflecate, înconjurați de ovații și urmați de copii. Erau trupele ce părăsiseră pe ofițerii fașciște revoltați de la Alcala de Enares pentru a trece de partea poporului. privește pe toți copiii care trec. Spuse Sade, sunt beți de mândrie. Îmi place asta. Oamenii sunt ca niște copii. Îi iubesc pe aceia care au un și mai mult sau mai puțin ceva de copil. Te uiți la un bărbat, vezi copilul din el și, din întâmplare, te-a captivat. La o femeie, firește, te-a ars. Privește-i, toți dau la iveală copilul pe care de obicei îl ascund. Unii milițini fac aici orgii de șențate, iar alții mor în siera și și același lucru. În America, lumea își imaginează Revoluția ca pe o explozie de mânie. Ceea ce domina totul acum, aici, e bună dispoziție. Nu e numai bună dispoziție. Lopez nu era subtil decât când discuta despre artă. Nu găsi cuvintele pe care le căuta și spuse doar. Ascultă! Mașinile treceau în goana mare, în ambele sensuri, acoperite de inițialele albe, enorme, ale sindicatelor sau ale UHP-ului, cei dinăuntru se salutau între ei cu pumnul strigând. Salut! Și întreaga mulțime triumfătoare părea unită prin strigătul acesta ca printr-un cor constant și frățesc. S-a ochii. Orice om simte nevoia să-și descopere odată lirismul său, spuse el. Gernico spune că forța cea mai mare a revoluției e speranța. Și Garcia spune asta. Toată lumea spune asta. Dar Gernico mă plictisește. Creștinii mă plictisesc. Continuă. Sade semăna cu un preot breton, ceea ce, după Lopez, era cauza fundamentală a anticlericalismului său. Și totuși e adevărat, sucitule, poftim, eu ce vreau de 15 ani? Renașterea artei. Bun, aici totul e pregătit. Când trec, toți nătăfleții și lasă umbra pe zidul ăsta din față, dar nu se uită la el. Există o draie de pictori, cresc ca iarba printre ele spezi. Săptămâna trecută am dat peste unul în porturile escurialului, dormea. Trebuie să le dăm zidurile... Când ai nevoie de un zid, îl descoperi întotdeauna murdar, galbui sau ca pământul de siena. Îl văruiești și îl dai unui pictor. Sadei, fumându-și pipa de lut cu un gest de sashem, căpetenie de trib la popoarele indiene ale Americii de Nord, asculta cu atenție. Știa că Lopez vorbea acum serios. Nebunul îl copiază pe artist, iar artistul se cu un nebun. Sade nu avea încredere în teoriile artistice de care i-a amenințată orice revoluție, dar el cunoștea opera artiștilor mexicani și marile freșce sălbatice ale lui Lopez, înțesate de gheare și coarne spaniole, reprezentând în adevăr limbajul omului în luptă. Două autobuze încărcate cu milițieni, îndesate cu puști, plecau spre Toledo. Acolo rebeliunea nu se sfârșise. Dăm pictorilor zidurile, dragul meu, pereții goi! Dați-i drumul, desenați, pictați!" Cei ce vor trece pe aici sunt nevoia ca voi să le vorbiți. Nu se poate face artă care să vorbească maselor când n-ai nimic să le spui. Dar noi luptăm împreună, vrem să creăm împreună o altă viață. Și avem totul a ne spune. Catedralele luptau pentru toți, împreună cu toți, împotriva diavolului, care de altminte are mutra lui Franco. Noi... Catedralele mă obosesc. Există mai multă fraternitate aici, în stradă, decât în oricare catedrală de partea cealaltă. Continuă. Nu subiectele reprezintă o problemă pentru artă. Nu există o mare artă revoluționară. De ce? Pentru că tot timpul se discută despre directive în loc să se vorbească de funcția ei. Deci, trebuie să se spună artiștilor. Simțiți nevoia să vă adresați luptătorilor? Cuiva precis, nu maselor ca o abstracțiune. Nu? Bun, faceți altceva. Da? Atunci poftim zidul. Zidul, dragul meu. Și asta e tot. 2000 de vor trece prin fața lui în fiecare zi. Îi cunoașteți. Vreți să le vorbiți. Acum descurcați-vă. Aveți libertatea și simțiți nevoia de a-l folosi. În regulă, nu vom crea capodopere. Ele nu se fac la comandă, dar vom crea un stil. Palatele spaniole ale băncilor și societăților de asigurare, acolo sus în umbră și puțin mai jos, Somtozitatea colonială a ministerelor se împerecheau în timp și noapte cu dricurile extravagante, cu policandrele cluburilor, cu candelabrele și cu steagurile corăbilor, fluturând în curtea ministerului marinei, în noaptea aceasta fără adiere. Un bătânel pleca din cafenea. Trecând, auzise și puse mâna pe umărul lui Lopez. Voi picta un tablou cu un bătrân ce se duce și un tip care se spală. Idiotul care se spală, sportiv, cretin... Agitat e un fascist. Lopez săltă capul. Cel ce vorbea era un pictor spaniol talentat. Vădit cineva care gândea sau un comunist. Un fascist, deci, iar bătânul care se duce e vechea Spanie. Dragul meu, Lopez, te salut! Plecă șchiopătând ușor în imensa ovație care umplea noaptea. Gârzile de asalt care-i bătuseră pe rebelii de la Alcala se întorceau la Madrid. De la mese, de pe trotuare, toți pumnii strânși se înălțară în noapte. Gărzile treceau și ele cu pumnul ridicat. E imposibil," continuă Lopez deslănțuit. E imposibil ca din oameni care au ceva de spus și din oameni care simt nevoia să asculte, să nu se ivească un stil, să fie lăsați în pace, să li se dea aerografe și pulverizatoare de culori și toată tehnica modernă și mai târziu ceramica și ai să vezi." Ceea ce e bun în proiectul tău," spuse Sade, gânditor și trăgând de capetele cravatei sale, papion, e că ești un idiot. Nu-mi plac decât idioții, ceea ce odinioară se numea inocență. Toți oamenii au prea multă doxă, nu știu să facă nimic cu ea. Toți indivizii ăștia sunt niște idioți ca și noi. În scrâșnetul schimbărilor de viteză, cuvintele umpleau strada împreună cu un tropăit străbătut de măsuri din internaționala. O femeie trecu prin fața cafenelei cu o mașină mică de cusut în brațe, strângând o la piept ca pe un animal bolnav. Sade stătea nemișcat, cu mâna pe coada pipei și își dăte numai pe spate cu un bobărnac pălăriuțea moale cu borurile ridicate. Un ofițer cu staua de aramă pe salopeta lui Albastră strânse în trecere mâna lui Lopez. Cum vă merge în siera, întreba acesta. Nu vor trece? Milițienii sosesc în fiecare clipă." Perfect, spuse Lopez, în timp ce ofițerul trec mai departe. Iar într-o zi, acesta va fi stilul întregii Spaniei, cum catedralele au fost ale Europei și cum stilul frescelor revoluționare este al întregului Mexic. Da, însă numai dacă ției -ți angajamentul să mă lași în pace cu catedralele. Toate automobilele din oraș, rechiziționate și îndreptate cu mare viteză în slujba războiului sau a visului, se încrucișau în strigăte frățești. Fotografiile luate la montani, de fotografii fostelor țiare fasciste naționalizate, circulau de dimineață pe terasă și milițienii se recunoșteau în trânsele. Sadei se întreba dacă astă noapte își va consacra articolul proiectului lui Lopez, pitorescului de la granja sau speranței ce umpla strada. Poate tuturor acestora. În spatele său, una din compatriote gesticula având pe piept un steag american de 40 de centimetri. Dar Sadei tocmai afla să călpusese pentru că era surdomută. Se va evi oare un stil din aceste ziduri risipite, din oamenii ce vor trece prin fața lor, aceiași cu cei ce treceau prin fața lui în secunda asta, amețiți de această chermeza libertății? Aveau un comun cu pictorii comuniunea tainică ce fusese odinioară în adevăr creștinismul și care era acum revoluția. era același mod de a trăi și același mod de a muri. Și totuși... E un proiect aiurit sau ceva ce trebuie să fie organizat de tine sau de către Asociația Artiștilor Revoluționari? Sau de minister? Sau de societatea vulturilor și a hipopotamilor? Sau ce?" întrebă Sade. Oamenii treceau cu baloturi de rufărie, cu cearșafuri împăturite, ținute cu demnitate sub braț ca niște serviete de avocat. Un mic burghez cu o plapumă de un roșu țipător în lumina cafenelei, pe care o ținea la piept, așa cum femeia de mai înainte își ținuse mașina de cusut, alții cu fotoliile răsturnate deasupra capului. O să vedem," răspunse Lopez. În orice caz, nu eu voi fi acela." Acum, unitatea mea de miliție pleacă în Siera. Poți fi însă liniștit. Sade împrăștia fumul de pipă suflând. Dragul meu, Lopez, de știi ști cât de sătul sunt de oameni? Nu e momentul cel mai potrivit pentru asta. Nu uita că am fost la Burgos al Altăieri și era la fel, din păcate. Era la fel. Bieții idioți fraternizau cu trupele. Ce spui, sucitule? Aici trupele fraternizează cu bieții idioți. Și în marile hoteluri contesele în pielea goală beau cu țăranii monarhiști, cu bereta pe cap și pătura pe umăr. Și țăranii își dădeau viața pentru contesele care nu își dădeau viața pentru țărani. De altfel e nevoie de ordine. Și scuipau când auzeau cuvinte ca a republică sau sindicat, nătărăii nenorociți. Am văzut un preot cu o pușcă, credea că-și apără credința. Și în alt cartier, un orb. Avea o fâșie nouă de stofă pe ochi. Și pe fâșie era scris cu cerneală violetă, Trescă domnul nostru Iisus Hristos! Îmi închipui că și ăsta se credea voluntar. Era orb! Și iarăși, ca întotdeauna, când megafoanele strigau, alo, cu vocea lor de ventriloc, liniștea se așternu în jurul lor. Aici, Radio Barcelona! Veți auzi pe generalul Goded! Toți știau că Goded era șeful fascistilor din Barcelona și că el comanda rebeliunea din punct de vedere militar. Tăcerea era că se întinde până la marginea Madridului. Aici, spuse un glas obosit, indiferent și nu lipsit de demnitate, generalul Godet, mă adresez poporului spaniol pentru a declara că soarta mi-a fost potrivnică și că mă aflu prizonier. O spun pentru ca toți cei ce nu vor să continue lupta, să se socotească deslegați de orice angajament față de mine. Era declarația lui Companis învins în 1934. Urale nesfârșite răsună în orașul nocturn. Asta întărește ceea ce voiam să spun. Continua Lopez, care în semn de bucurie își goli paharul dintr-o înghițitură. Când am făcut bazorelie furile pe care le-ai poreclit drăcii cite, nu aveam piatră. Cea bună costă destul de scump. Numai cimitirele sunt pline de pietre. Nici nu găsești altceva acolo. Și atunci prădăm cimitirul noaptea. Toate sculpturile mele din acea perioadă au fost sculptate în regrete eterne. Așa am renunțat la Diorit. Acum vom trece la scară și mai mare. Spania e un cimitir plin de pietre ce mai sculptură vom face, mă auzi, sucitule? Bărbați și femei duceau baroturi învelite cu lustrin negru. O bătrânică ținea o pendulă, un copil o baliză, un altul o pereche de ghete. Toți cântau. Câțiva pași mai înapoi, un om tragea o căruță încărcată ca o întreagă dugheană cu vechituri, acompaniind lor cu întârziere. Un tip tânăr agitat, fluturând din mâini, îi opri ca să fotografieze. Era un ziarist. Avea un aparat cu magneziu ce cu tot mutatul ăsta?" întrebă Sade, trăgându-și pe frunte părăriuța. Le-e frică de bombardament?" Lopez ridică ochii. Era prima oară când îl privea pe Sade fără afectare și fără frenezie. Știi că există multe case de amanet în Spania? Azi, după masă, guvernul a dat ordin să fie deschise și să fie înapoiate toate gajurile, fără plată. Toată sărăcimea din Madrid a venit, nu din buzna, nu deloc, destul de încet, cu siguranță nu venea să creadă." au plecat înapoi cu plăpumile, cu lanțurile de ceas, cu mașinile lor de cusut. E noaptea săracilor. Sadei avea 50 de ani. Întors din călătorii destul de numeroase, printre altele din mizeria americană, apoi din boala îndelungată, mortală a unei femei pe care o iubise, nu mai dă vreo importanță decât la ceea ce el numea idioție sau animalitate, adică vieții fundamentale, durere, dragoste, umilință, inocență. Grupuri de oameni coborau pe bulevard cu căruțele înțesate cu picioare de scaune, urmate de trecători cu pendule. Imaginea tuturor caselor de amanet din Madrid, deschise în noapte sărăcimii, izbăvită măcar de-asta dată, mulțimea împrăștiată ce pleca din nou spre cartierele sărace cu gajurile ei recucerite, erau primul lucru care le făcu pe Sade să înțeleagă ce poate însemna cuvântul «revoluție» pentru oameni. Împotriva mașinilor fasciste, lansate cu puștile lor automate prin străzile întunecoase, Coborau în goană mașinile rechiziționate și deasupra lor, saludul obsedant, părăsit, reluat, scandat, pierdut, una noaptea și oamenii într-o fraternitate de armistițiu, mai aspră din cauza luptei apropiate. Faștiștii ajungeau la Sierra.